ce și pe pământ. El ne toată Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Vi se aduce iubita ascultător programul L076, care cuprinde un studiu asupra evangeliei după Luca, astăzi, începând cu versetul 36, pe care îl vom citi în curând urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte însă de aceasta. Haideți să mergem puțin prin istorie înapoi în vremea cruzilor împărați romani care au dezlănțuit o prigoană foarte crudă împotriva credincioșilor și să citim despre unul din martiri, unul numit Victor. Victor a fost un tânăr creștin din Masiria, un oraș din partea de sud a Galiei. El a fost foarte zelos în lucrarea bisericii, mai ales în ajutorarea săracilor. El a fost învinuit că a ofensat pe preoții păgâni și a fost tras la judecată. Magistratul l-a chestionat și apoi l-a sfătuit să se întoarcă la închinăciunea idolească spre a se bucura de avantajele ce provin din favoarea împăratului. Victor răspunse că el este sujitor al lui Hristos și că nicio o poziție care îi s-ar putea oferi de un împărat pământesc nu poate să l împiedice de la datoria sa față de împăratul cerurilor. Auzind răspunsul său curajos, judecătorul îl trimise să fie judecat de cezarul Maximilian. Acesta, sub amenințarea cu cele mai severe pedepse, îi porunci să sacrifice idolilor romani. Fiindcă Victor a refuzat, împăratul a poruncit să fie legat și târât pe străzile orașului. În timp ce se executa sentința, mulțimea l-a supus la multe cazne. Rămânând credincios în ceda violențelor, mulțime împăratul a poruncit să fie pus pe scaunul de tortură. Auzind înfricoșata o sândă, îl cuprinse fiori, dar ridicându-și ochii spre cer, se rugă domnului să-i dea curaj. După aceasta, a suportat totul cu multă bărbăție. Când călăii au obosit torturându-l, au dus și l-au aruncat într-o celulă a temniței. În timpul cât a stat în închisoare, a convertit pe temnicerii, care se numeau Alexandru, Felician și Longinus. Auzind împăratul despre aceasta, a poruncit ca cei trei temniceri să fie decapitați. Sentința a fost executată imediat, iar pe Victor l-a condamnat să fie pus încă o dată pe scaunul de tortură, apoi l-au bătut zdravă și l-au aruncat iarăși în celulă. Când l-au adus la a treia înfățișare în sala de judecată, au adus și un mic altar cu un idolaș și au cerut să jertfească. El... Victor a lovit cu piciorul și a răsturnat altarul și idolul. Împăratul Maximilian, superstițios cum era când a văzut lucrul acesta, a strigat în furiat ca imediat să-i se taie piciorul care a lovit altarul și idolul, iar el să fie dus în moara de măcinat pietre și acolo să fie sfărmat în bucăți. Sentința a fost groaznică, dar trebuia îndeplinită. El a fost aruncat în moară împreună cu pietrișul. Dar ce credeți? S-a stricat moara. Și Victor a fost scos dintre pietre, tot zdrobit, însă era încă în viață. Împăratul, având răbdare până ce se repară moara, a poruncit să-i se strivească capul. Lucru ce s-a și făcut imediat, astfel, după luni și groaznice torturi, Victor a plecat la domnul său, pe care l-a slujit cu atâta scumpătate. Ne cutremurăm, iubiți ascultători, când vedem cu ce preț, cu ce jertfă mare, lucrătorul acesta al domnului Victor, S-a îngrijit de ajutorarea săracilor și când ne gândim la noi cei de astăzi care prin harul lui Dumnezeu avem atâtea câte avem și am putea să ne îngrijim de cei săraci fără să fim deranjați de nimeni și totuși o facem mult mai puțin decât el, stăm și ne întrebăm dacă suntem și noi călăuziți de același domn care l-a călăuzit pe Victor. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne să fim foarte serioși și din dragoste măcar pentru sufletele noastre să ne facem bine socotelile și pe parcursul minutelor pe care le vom mai petrece împreună în jurul cuvântului Tău să ne lăsăm cercetați în adânc de cuvântul Tău, să ne întoarcem în mod serios și adevărat și real la Tine, să trăim o viață sub directul control al Duhului Tău cel Sfânt pentru slava Ta pentru binecuvântarea celor din jurul nostru și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Și dacă încercarea lovește fără milă și dacă lacrimi curpi obrac, atunci arată ce e răbdarea Să vezi împrejurarea care aduce al tău necaz Căci îndârjite vin pentru a ne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 Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Luca la capitolul 5, versetul 36 pentru început, pe care îl vom citi, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Le-a spus și o pildă. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă în petic ca să-l pună la o haină veche. Altmintrelea rupe și haina aceea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Suntem deci încă în casa lui Levi, care a oferit un ospăț Domnului Isus de bucurie că a găsit pe Mesia, în prejurarea în care fariseii și cărturarii, cei care întotdeauna îl pândeau pe Domnul Isus, au început să cârtească și au pus întrebarea cu privire la post. Domnul Isus, după ce le-a răspuns cu privire la post le-a spus că ucenicii lui n-au pentru ce să postească câte vreme este mirile cu ei, le-a spus și pilda despre care am citit în versetul 36, pe marginea căreia vrem să cugetăm puțin împreună. Creștinismul nu este o religie, dintre multe alte religii ale lumii, ci este o nouă creațiune a lui Dumnezeu pe pământ. Domnul Isus nu s-a coborât din cer ca să întemeieze în lume o nouă religie, ci să plătească prețul răscumpărării omenirii păcătoase și să o nască, să o creeze din nou spre o altă viață necunoscută pe pământ, viața din Dumnezeu. Nașterea din nou a omului păcătos și apoi creșterea lui până la statura plinătății lui Hristos, iată, pe scurt, toată lucrarea harului lui Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă, de fapt, nașterea din nou, învierea din moartea păcatului a omului căzut, nu numai o reparare morală, lăsând o patimă sau alta. În lume poți ajunge orice. Dar copil nu. Întoarcerea la Dumnezeu însă poate realiza această minune. Nașterea din nou este minunea Harului lui Dumnezeu, care face din omul îmbătrânit în păcat un copil fraged al lui Dumnezeu. O nouă făptură! Și acest lucru este cu putință numai prin credința în Domnul Iisus Hristos, în jertfa lui răscumpărătoare și prin pocăință sinceră de tot trecutul păcătos Nașterea din nou înseamnă începutul unei noi vieți necunoscută până atunci Uitând cu totul pe cea veche, înseamnă întoarcerea la izvorul vieții Dumnezeu Căci la început omul Adam a fost în Dumnezeu, dar a ieșit din el prin neascultare Omul se întoarce acum de unde a plecat, dar nu se poate întoarce decât împlinind o singură condiție și anume să se lepede de sine, să moară față de trecut, așa după cum găsim scris în Luca la capitolul 9, versetul 23, Luca la 14, cu versetul 33, la Matei 16, cu versetul 25. Zice chiar Lucian Blaga. La o bârșie, la izvor, nici o apă nu se întoarce decât în chip de nor. Ce-o fi gândit acest poet când a scris versurile acestea, nu știm, dar în ele se cuprinde un lucru de preț. Într-adevăr, nu te poți întoarce la o bârșie, adică la Dumnezeu, decât desfințându-ți vechea personalitate, adică repădarea de sine, când ești născut din Dumnezeu, din Duh, prin credința în Domnul Isus, Adică cel întors la Dumnezeu are o nouă stare. Mântuitorul nostru ne învață limpede și puternic că nimeni nu poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu la mântuire prin petecirea vieții cerei vechi cu anumite fapte bune sau cu lăsarea unor fapte rere, ci trebuie naștere din nou. Demolarea, deci nu renovarea vechii clădiri. Aceasta este nașterea din nou. Din viața veche nu mai păstrăm nimic, nici bun, nici rău, ci este necesară o demolare completă, absolută. Dacă nu se face așa, nu se poate ajunge la nașterea din nou. Faptele bune trebuie să însoțească neapărat viața cea nouă născută din Dumnezeu prin credința în Domnul Isus, dar ele nu pot înlocui nașterea din nou. Faptele bune fac parte din viața cea nouă din Dumnezeu de după naștere dar unele din ele pot fi luate și adăugate omului nenăscut din nou vieții lui vechi. Acestea nu-l mântuiesc, ci doar îl înșeală și îl împietresc în viața lui veche. De aceea Domnul Iisus a zis limpede, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pune la o haină veche. Petecul luat de la ea nu se potrivește la haina veche. Pilda aceasta, spusă de Marele nostru Mântuitor, are în vedere atât deosebirea dintre vechiul legământ, adică nimic nu se poate lua dintr-unul prin adăugarea celuilalt, cât și despre viața veche a omului, care nu se poate peteci cu lucruri noi din împărăția Harului lui Dumnezeu pentru a ajunge la mântuire așa cum s-a arătat mai sus. Orice fel de amestec între vechi și nou înseamnă împietrire și moarte în păcat înseamnă biruința răului. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă înnoirea omului. Dumnezeu nu zidește pe temelii vechi, nici pe locuri necurățite de lucruri străine. Trebuie naștere din nou. Domnul Iisus continuă ideea aceasta în versetul următor la 37 cu o altă ilustrare și anume. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Alt mintrele, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. În vremea de demult și prin părțile răsăritului, vinul se păstra în burdufuri, la fel ca brânza. Chiar când era pus în burduf, vinul tot mai urma să fiarbă. Și dacă burduful nu era tare, nu era nou, se spărgea. Evrei Evlavioși, după lege, Socoteau că Domnul Isus a venit să dreagă, să crpească religia lor îndrept în ce este de îndreptat. Domnul Isus însă le spune lămurit că aduce ceva nou. La Ioan 1 cu 17 scrie: Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Sub lege, omul era răspunzător. În felul acesta n-a putut niciodată să ajungă ceea ce trebuia să fie înaintea lui Dumnezeu. Prin jertfa Domnului Isus. Omul a fost dat la o parte în răspunderea lui, ca să strălucească limpede numai harul. La doi 2.8 citim, prin har ați fost mântuiți? Același lucru este și cu orice om din ziua de astăzi. Vestindu-i Evanghelia, cu aceasta nu se cere o îmbunătățire a omului, o cărpire, ci o prefacere din temelii, o naștere din nou. Dacă cineva este sincer și primește pe Domnul Iisus într-un sistem religios abătut de la cuvântul scris al Lui Dumnezeu, Harul lucrează în el, va sparge acel sistem și credinciosul va ieși slobo din el ca să slujească Domnului într-un Duh nou. Cine citește să înțeleagă? Noul totdeauna sparge ce este vechi. Duhul noului legământ sparge Duhul vechiului legământ oricât de bine ar fi acesta apărat și oricât de desăvârșit să ar ascunde sub veșmintele noului legământ. Cel născut din nou, oricât ar vrea și oricât de mult s-ar trudi să nu tulbure vechea religie în care s-a născut trupește, religie bazată pe legi și forme de felul celor din vechiul legământ, nu o să poată niciodată. El va întâlni rezistență din partea autorităților religioase. Orice mișcare evanghelică născută în sânul unui sistem religios nu poate rămâne multă vreme liniștită acolo. Viața adevărată din Hristos este ca mustul care fierbe, nu poate să rămână în burduf vechi. Adevărul lui Dumnezeu nu poate rămâne închis în rânduiel și zidiri omenești. El înaintează spre un orizont tot mai larg și mai strălucitor. Domnul să se explică în continuare în versetul 38 că vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Învățătura cea nouă a Evangheliei harului, să știți, trebuie pusă într-o viață nouă, altfel se risipește. Viața veche, cu mintea și cu inima ei, nu poate să țină lucrurile noi ale Duhului Sfânt. Oamenii nenăscuți din nou care umblă cu învățătura nouă a Evangheliei, primind-o într-o minte veche, firească, aceștia fac prăpăd în lucrarea lui Dumnezeu, risipind acest vin nou printre lucrurile pământești. De aici se nasc rătăcirile, pe poarta aceasta intră Duhul Lumii în Biserica lui Hristos, cu arma aceasta face diavolul cele mai multe strecăciuni pe ogorul Evangheliei. Învățătură nouă și viață nouă. Iată ce dorește Dumnezeu. Altfel, totul este zadarnic. Trebuie naștere din nou. Dumnezeu nu se uită la cât știi tu din învățătura aceea nouă a Evangheliei sale, ci privește la inima ta. Privește la tine dacă ești născut din nou prin credința în jertfa Domnului Isus, Privește la viața ta. Dacă s-a întors cu adevărat la el, dacă a rupt-o cu felul ei de-a fi al lumii, căci harul primit cu adevărat în inimă te rupe de lume, așa cum se arată la Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12. Nu poți să porți pe Dumnezeu în tine dacă nu ești născut din nou din el, dacă nu ai firea lui. Numai cine primește prin credință. Și în mod conștient pe Domnul Isus ca Mântuitor personal, numai cine se hotărăște să-L urmeze cu toată ființa, acela este născut din nou. Această naștere este pe de întregul lucrarea Duhului Sfânt. Ea nu este numai o schimbare în latura morală a omului, lăsând anumite păcate și făcând anumite fapte bune, ci este o schimbare de poziție, o trecere totală de partea lui Dumnezeu, a felului de a fi o înnoire a minții. Este ca și un copil care n-a fost niciodată pe pământ, ci după ce s-a născut a devenit o identitate. Tot așa și în lucrurile spirituale este o viață nouă pe care n-am avut-o niciodată, este o poziție nouă, este o identitate nouă, cu totul nou în lumea lui Dumnezeu. Cel născut din nou este cunoscut de toți, și de prieteni, și de dușmani. Este cunoscut ca unul care nu mai face parte din lumea păcatului, ca unul care îl poartă pe Dumnezeu în sine, ca unul care are o singură țintă, și anume, Hristos și împărăția Lui. Un astfel de om este cunoscut ca unul care este străin și călător pe pământ. Cel născut din nou seamănă cu Dumnezeu, cu cât crește Chipul, adică felul de-a fi al lui Dumnezeu, se vede tot mai limpede și mai frumos în el. După cum zice Luther, mai întâi trebuie să fie transformată persoana și abia după aceea urmează faptele. Cine este drept, îndreptat, poate să acționeze drept. Omul transformat de Dumnezeu, născut din nou, este cu adevărat bun. Numai când îl poartă pe Dumnezeu în suflet, omul este bun. Adevărat zice și Sfântul Ioan Gură de Aur. Spune el, dacă Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar tu te-ai îmbrăcat în El, avându-L în tine și identificându-te cu El, te-ai ridicat la o potrivire cu El și te-ai făcut la fel. Fericitul Augustin, copleșit de marele adevăr al nașterii din nou, zice, Eu n-aș fi nimic, Doamne, dacă n-ai fi Tu în mine. Acest om al lui Dumnezeu se rugă astfel. O Doamne, Tu ești tatăl adevărului, tatăl înțelepciunii, tatăl adevăratei și suveranei vieți, tatăl fericirii, tatăl binelui și frumosului, tatăl luminii inteligibile, tatăl renașterii noastre și alămuririi noastre. Dacă suntem copiii duhovnicești al lui Dumnezeu născuți din El, prin credința în Domnul Iisus Hristos, atunci avem viață nouă, adică burduf nou în care El poate să toarne vinul nou al tainelor adevărului Său. Nașterea din nou este inima creștinului adevărat. Este lucrarea de temelie a Harului Lui Dumnezeu. Domnul Isus continuă să vorbească cărturarul și fariseilor în legătură cu același subiect în versetul următor, 39, de la Luca 5, pe care îl citim. Și nimeni, după ce a băut din vechi, nu voiește vin nou că zice. Este mai bun cel vechi. Iubiți ascultători, pretutindeni Evanghelia care aduce vestea a mântuirii prin credința în Domnul Isus, este socotită ca ceva nou care vine din altă parte, dintr-o altă țară. Din această pricină, unii o și privesc cu bănuială. Popoarele, ca și oamenii, s-au statornicit în religii omenești care alcătuiesc pentru ei vinul cel vechi din care au băut ani și ani de zile. Când aud vestea Evangheliei, li se pare ceva cu totul nou, gustă vinul cel nou. Și deoarece se gândesc la ce trebuie să părăsească, la o cara de care vor avea parte, la greutățile ce vor întâmpina și la altele, li se pare că este mai bine să rămână așa cum au fost. Este ceva asemănător cu sămânța căzută în locuri stâncoase din Marcu 4 cu 16. În creștinătatea căzută de astăzi, Evanghelia apare ca ceva nou, iar oamenii sunt îndemnați să nu se ia după învățăturile noi. Însă noi știm că mai veche decât creștinătatea de astăzi este Evanghelia. De altă parte știm iarăși că dacă mântuirea prin credință se socotește ca ceva nou, minciuna oricât de veche ar fi, tot minciuna rămâne și trebuie să cadă. Numai adevărul rămâne în veci și acesta este adevărul Evangheliei. De aceea trebuie să părăsim tot ceea ce nu este Evanghelie, inclusiv tradițiile care sunt în afara Evangheliei. Cine dorește cu toată ființa lui adevărul, îl va afla. Adevărul se lasă găsit numai de cei cu inima curată, cu inima sinceră. Dragul meu, dacă ai porni să cauți adevărul, nu mai privi la mulțime, ci mergi înainte, chiar dacă rămâi singur pe drum. Mulțimea nu are ochi pentru a vedea trupul adevărului și nici simțul gustului pentru a-i bea vinul lui cel nou. Iubiți ascultători, am ajuns aici la încheierea capitolului 5 din Evanghelia după Luca. Cu voia lui Dumnezeu, cu bunăvoința dumneavoastră și spre bucuria noastră a tuturor, începem acum studiul capitolului 6, din Evanghelia după Luca. Vom citi versetul 1, urmat de explicațiile care îl însoțesc, după aceea, tot cu voia lui Dumnezeu, cu harul și ajutorul lui, și bineînțeles cu bunăvoința dumneavoastră, vom parcurge pe cele care urmează în limita timpului. Așadar, Luca 6, versetul 1. Într-o zi de sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu le frecau cu mâinile și le mâncau. Sabat, întълmăcire însemnează odihnă. Numai în stare de odihnă, Iisus trece cu tine, fratele meu, prin lanurile de greu ale adevărului, ca să te hrănești și să poți călători cu adevărat spre țintă. Pâinea adevărului o pot mânca numai aceia care sunt cu Isus și umblă cu El tot timpul. Acesta este un gând duhovnicesc izvorât din versetul de mai sus. Să mergem mai departe, adâncind versetul ca să prindem cât mai mult din adevărul său și astfel cunoștința noastră să se desfășoare spre slava lui Dumnezeu. Așadar, citim versetul. Într-o zi de sabat s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau specie de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. Vorba aceasta s-a întâmplat, nu se află în altă traducere. într adevăr la Dumnezeu nimic nu este întâmplare, ci totul este rânduit dinainte, ca să fie așa, spre slava și biruința lucrării Harului Veșnic. Domnul Isus trebuia să treacă prin lanurile de greu în ziua sabatului, iar fariseii trebuiau să cârtească pentru ca prin toate acestea să se dezvăluie fețele frumoase ale adevărului spre folosul și creșterea noastră duhovnicească. Din cele arătate de versetul de mai sus, înțelegem că Domnul Isus și ucenicii săi n-au dus o viață de îmbelșugare în cele pământești. Ei trăiau de la o zi la alta, iar când plecau dintr-un loc în altul, nu-și luau de sagi cu mâncare. Iată de ce când au ajuns în lanul cu greu, după cum era îngăduit de lege pentru cei săraci, Așa cum se arată la Cartea de Euteronom 23 cu versetul 25, ucenicii au smuls spice, le-au frecat în mâini și le-au mâncat. Acest lucru nu era socotit furt. Despre Domnul Isus nu se spune că ar fi smuls spice sau că ar fi mâncat babe de grâu. El avea putere să se stăpânească. Ucenicii însă erau mai slabi și le-au îngăduit să smulgă spice, luându-le apoi apărarea în fața fariseilor care îi învinuiau. El, Marele nostru Mântuitor, este îngăduitor cu slăbiciunile noastre și ne apără totdeauna în fața vrăjmașilor săi și mai ales în fața formalismului religios. Să fim cu adevărat ucenicii Domnului Isus, să-L urmăm cu adevărat pretutindeni pe unde merge El și vom fi totdeauna apărați de atacurile vrăjmașe. Vom fi totdeauna limpeziți în felul acesta, în cunoașterea adevărului și vom trece biruitorii, este orice piedică. El este sabatul nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, pentru că El este viața noastră. Slăviți-i fie numele Lui, acum și în vecii vecilor, Amin! Iată în versetul următor, versetul 2 din capitolul 6, reacția fariseilor, care erau întotdeauna pe urmele Domnului Isus. Citim versetul. Unii din farisei le-au zis: Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului? Foarte curios este faptul că unde erau Isus și ucenicii, erau și farisei, adică vrăjmașii lui. Așa este și astăzi. N-ai să găsești lupi acolo unde nu sunt oi, nici vulturi unde nu sunt miei și porumbei. Fariseii, adică religioși, urmăresc necurmat pe Domnul Iisus, care este dincolo de religia lor, ca să l împiedice în lucrarea lui care lovește în felul lor de a fi în cuibul lor cald, moștenit din strămoși. Pe ei nu interesează că poporul piere în păcat. Numai religia lor să trăiască, asta e tot ce vroiau. Din pricina aceasta se dedau la atacuri violente și sunt în stare de orice crimă. Cine vrea să fie convins de acest adevăr, să privească atent și sincer în Sfintele Evangheliei. Domnul Isus a ajuns la cruce târâ de religioși și fanatici și interesați de farisei, cărturari, bătrâni, și preoți, râvna pentru religie, fiind lipsită de dragoste, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu și face prăpăd în rândurile ucenicilor lui Isus. Religioșii n-au minte și inimă pentru primirea adevărului Evangheliei Domnului Isus. Ei nu vor să se lase lucrați de Dumnezeu ca să primească chipul lui blând, prinde dragoste și iubitor în ființa lor, ci îl fac pe el, pe Domnul Sust, după echipul lor, după interesele lor. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L076. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom întâlni cu ocazia viitoare în jurul programului L077. le